alegos no vais! Bueno, baixamos un poquiño esta música y vámonos ir alí, como digo eu, a Terra da Carqueixa, a miña terra. Vamos a decir que estos días fai fresco e vámonos ir concretamente a Fontsagrada. Vale. E vamos a falar pois pues, cun gome que nos pode dar moitísima información vale como é ma, o, o noso amigo Manuel vale. e vamos darlle as boas tardes boas vale. tardes Manolo moi boas creo que menos información da que vosotros creedes ¿no? a ver eu da, nosotros o que queremos é que nos díese información e Bo... defensorada Boi... sin, sin duda pa, moi... pero menos da que pensades bueno, e, xa bueno. me gustaría se, ser unha una fonte de listez e de información como el curso sagradinos ilustres, por ejemplo, Pajaritos Avedro ou Antón Santa Marina, pero bueno, non chegamos aí. Pues bueno, <risa> pero andamos cerca, eh, Moitas gracias, moitas gracias por estar aí, Manuel, Manuel Foteiro a Fonsagrada, que según dicía Forxes, Forges dicía Manuel Foteiro reloxeiro, joyeiro, arregla-gafeiro, fonsagradeiro, sí. a verdade que este finado grande sí, a, artista titulado con moiitísimo cariña non sí, sí. <risa> É o que ten ter amigos ¿no? sí, E eh, sí. eh, cando son de lei pois eh, falan ben di un eh, sí. diría forges tamén o caso é que falen de un índe que xa ben ¿no? sí. <risa> Tamén tamén tamén, tamén, tamén bueno, Manolo, sí. que te agradecemos moiísimo sí, sí. que, que, que esta comunicación con conosco que seguro que tens moiísimo moitísimo máis donde, donde entreterte pero bueno, estes minutinhos vamos a aproveitarlos para que ti nos digas cousas interesantes, sei que ti non somentes eh, eh, fotografaxes sino que tamén gravaches algunhas cousas, sí. desa de grande foliada que xa vai por sexto ano seguido sí, que se sí, fai sí. aí na Fonsa Grande Si, <risa> ¿no? sí, a, a verdade é que eh, bueno eh, eh, si empezamos a casa pola cimentación diremos que o oh, Eh, Petac Pouco e Adestempo que son as dúas asociacións que organizan iso que son rapaces xuventude sí. que a maioría deles están facendo as súas carreras e tal eh, pois son desto que, que, que podemos chamar xente dunha valía que, que, que suerte que nos tocara sí. eh, disfrutar de, dunha generación de xente tan, tan boa, tan válida e tan uh -huh. competente porque cando empezaron co tema Pois que, bueno, os comezos sempre son difíciles en calquera sí. actividade, non? Ninguén se si, si imaginaba que iba a ser a referencia de Galicia ahora, misma, mm -hmm. eh, ahora mismo no tema Ford, non? Mm. Eh, pensar que aquí houve xente de todo Galicia, xente de que parou nos seus traballos, na, nos seus estudos, bueno, etc., e que é diferente, que, que viven en Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona, para vir a unha foliada, sí. o fin de contas, dun pobo da montaña iso é que transcende moito as fronteiras de, do que é a Fonsagrada. Eu sei de algún que, que coñezco que foi a foleada. Mm. Dixo, tiñes que tar, Eli, tiñes claro. que vir. Pois pues sí, sí, sí, sí, sí. A verdade que... Quedades eh, convidados para, para vinder eh? <risas> sí, si si, si a edición. Sí, se non houbera esta podremia que hai por aí, o millor le gastan os aí. A verdade é que, bueno, felicitarte a ti e felicitarte a todos os fonsagradinos sí, porque, en realidad, é, é, é un éxito... Sí que um, patrocinado por entre comillas por esses rapaces que, que, que pueron todo o empeño para que, saíra, para que chegaran aí to, to, to, toda, uh -huh. to, toda esa mostra de cultura e de raíz que, que, que bueno comenzou, seguro que um, con bastante dificultades, pero que ultimamente pues está tendo un excitazo non. Sí, sí. ah, eh, unha cousa que, que sí me gustaría resaltar, porque eh, bueno, o que nos tocou vivir que isto sí. pois pues, é o que hai, e nun hai volta. Pode agora cualquera ser epidemiólogo, pero que está claro é que non, non sabemos isto, sabemos como empezou, pero non sabemos como acabarán ni se acabará. Bueno, claro. a cuestión é que toda a xente que veo aquí traía un certificado COVID, eh? quero sí, dicir, sí. Eh, as medidas pertinentes, que pode pasar qualquer cousa, é evidente sí, sí, que pasen moito cita, pero quero decir que as medidas de seguridade eh, sí, sí. foron foro altas. Despois, bueno, busca cada unha dono de si, sí, sí. é o mellor, pois, non todo mundo puxo puxa mascarinha no sitio, ah, bueno, é unha pecata minuta sí. para unha movida que o movo de de, de dúcias, eh, non sei exactamente a xente que puido ver, pero si na mh, hai... Mh, nos restaurantes eh, eh, bueno, a capacidade de que hai ahora mismo sí. eh, de, de camas e tal son uns 200 e pico, uh -huh. mais 150 que houve unha escola fogar que sí. adaptou o concello para que tal, mais outros en, en por aí en vivendas particulares que sí. alquilaron por tal, pues non sei, se pernotaron 700 persoas non po como este e sí, xa é moito esta eh? poación eh? sí señor Bueno o sea unha barrote de persoas e unha barrote de xente que amosando a nosa cultura sí, eh, musical popular ¿Eres? non? Sí, a, a parte da xete que había do ambiente tal era chocante tamén ver o mellor eh, 40 autocaravanas non todas aparcadas por aquí era... bueno, é una, é unha historia moi graciosa muy... Sí, sí, sí. Eh, es decir, to, todo generou e creou un ambiente sí. eh, digamos que único ¿no? sí, sí, sí. mm. Po pues, pues, eh, non nos podes enumerar a cantidad de, de, de participantes pero que si sí sabemos que, que estivo por aí por exemplo Xvier co... sí. un es 1500 oubos eh? Sí, ah, eh, personal, Xavier Díaz, personal. a verdade, que, que foi o, a, o último concerto así potente, que houve, eh, bueno, houve un abarrote absoluto. Sí, sí, sí. Eu eh, aforo da, da carpa sei sí, o, o calera, o que pasa que sí. eu ninho son quem, nem vou entrarme nese tema. Sí, sí. Eh, outra xente o que o que pode decir se si estaba sobrepasado ou non estaba, a cuestión é que houve moita xente... Eh, É que non vai a ser que os que queren justificar o seu salario A costa do, do esforzo de outros que Queren agora aproveitarse porque escuiten eh, o que vayamos a decir Así que non no imos a decir Pero, no. pero mm, o que si está claro é que eh, Si Lleóis si, si, si, si, si a alguien que ven de Vigo Que ven ver a Xavier Díaz Bueno, bueno a verdade é que ten certa importancia ¿no? porque, claro. porque eso non se dá todos os días ¿no? No. <ríe> eu sei a, eu... a parte aparte de que, que me gustaría resaltar unha cuestión que isto teria que facelo unha autoridade política, pero como neste caso, que, como can falar de ser cofoteiro, pois pues, sí. pues tamén que houve un, un feito chocante bueno, houve, despois, eh, se si temos tempo falaremos de que houve moitas actividades non son música, sí. eh? ou outras moitas pero eh, un feito moi chocante foi eh, que se puñaron de acordo o Concello, para subvencionar isto, a Diputación e a Xunto de Galicia. Bueno, é eh, un tema que Hombre. ao fin de contas, ao fin de contas non sempre coincide que as administracións están pola labor de sí, sí, sí, sí. de de aunar esforzos e eh, eh, empuxar o carro na mesma dirección, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, po, poñor sórrego, como es su heredición. Sí, señor. sí, la verdad es que es muy agradable cuando pasa eso. Los mm -hmm. ciudadanos que, que, que nos sentimos de un mundo que queremos que gobernen, hay que elegirlen para nosotros, decimos, va, pues esto, oye, merece pena, siento orgulloso de que eso pasara. Sinceramente, ah, eh, esto funciona así, ¿eh? <coughs> Eu, eu vim aí no, nas redes, por exemplo, un, a un rapaz que, que puña que a camaño eh, eh, a puxose a, a tocar o violín el, ah, nun, sí. nun, nun, nun restaurante ou nun... Sí, sei, correcto, sí, eh, correcto, sí. Eh, oe, pois pues encantado, claro. Il eh, foi a, a xantar ou a cear ou okay. non sei, a tomar unha pizza. Eh? Por aí foi unha pizza. E eh, eh, dixo, carai, que, que alegría esta. Comer con música... No atallo. Comer con música... No atallo, sí, señor. Unha pizza... O atallo é mm, un bar que hai xunta a estación de servicio. Sí. Digamos que é o primeiro que... Que te podes atopar cano é o primeiro bar, por, por definido de algún xeito, non? <risas> e, sí. e despois outro que tamén dicía que, que, bueno, que comezou ou que se inaugurou con... Ah, sí. co, co, tocando a trompa. Tocando a trompa. Sí. Sí, bueno... Daniel eh, Dopando. Eh, Daniel Dopando é un gran trompero. É que houve unha presentación de un rapaces que son ferreiros aquí no Mazo Novo sí. para situarnos, eh, o Mazo Novo pertenece a Santa Lola de Oscos, pero Santa sí. Lola de Oscos limita a Cafón sí. é dicir, se si agora collemos en, en coche vamos hasta o Mazo Novo, le danos 10 minutos sí. eso indica que na montaña non hai distancias eh. eh, de 10 minutos non hai unha distancia non. porque como de, sempre se dice que estamos longe de todo, bueno, pues neste caso no, no, no, no. <ríe> entonces eh, que non sei onde está a fronteira e que dicen que Galicia e Asturias temos a mesma cultura, os mesmos costumes, os mesmos sí. hábitos, falamos igual, bueno, etcétera, todo esto, no. Entonces, este rapaz de Amazonas Novo fan, bueno, que unas trompas preciosas que uh -huh. presentaron aquí, un eu incluso les fui a grabar allí e retratos muy guapos que teñen en a súa página uh -huh, sí, bueno, sí. eh muy muy ben, no. Entonces, eh, presentaron un proxecto que fabricación de trompas de dal que lle chaman o proxecto A Vareira, A Vareira, A Vareira con V, que parece ser que é unha finca que hai prolíquido e chaman A Vareira que, que non sei, eh, debía de producir varas eh, de avellano ou algo así. Sí, A cuestión é que, eh, Daniel, o, o, do pa, o sobrinho, bisobriño do Pando, que é o neto do Pando, sí. deleitou-nos ali con tres pezas que emocionou todo o mundo. Sí, sí, sí. É, que, é que, ademais, é, o, parece ser que os especialistas da, da trompa son, son de por esa zona. Sí, sí, sí. sí. Eh, quem empezou a potenciar a trompa aquí na nosa generación, antes a vir xente, foi Hermínio Villaverde, o Cazota de Funfría. Uh -huh. eh, que morreu hai uns 20 anos, ou así, uh -huh. pero que era un auténtico genio. Eh, uh -huh. Bueno, eh, si era un homi importante, hai que dicir que a televisión española viñera a facer unha reportaxe no 86. Jolín. Para que daquela que só había unha tele no país sí. e <ríe> que viñera a facer unha reportaxe, é coa me era alguén no, no, no tema este, no? Esa, porque senón... Non, non chegarían tan longe, non? Por isso, non? E a raíz daí, bueno, houve moito defeito frente ao Concello. Hai un homenaxe á trompa, hai sí. un monolito, sí. unha trompa gigante de en sí. acero inoxidable, uh -huh. que un dos fabricantes da trompa foi un ferreiro que foi alcalde de Fonseca de Ituanos, que é Bertindeza. Sí, señor. Eh, que desde aquí tamén queremos mandar unha un aperta para que teña unha pronta recuperación que está sufriendo en unha pequena historia, eh, sí. esperemos que se recupere quanto no? o antes posible. Si, sí. eh entón, a Consellería de Terra, terra de Trompeiros ou de Bilimbau, que tamén Bilbao, que tamais chama, si, si tamais chama así. Bueno, bueno, eh, o nome non ten indema si é importante ou saber eh, saber empregala. Si. Sí. Eh, Pero si, sí, esa esa unido. Bueno, aquí, vera, eh, aquí tamén hai un monorito a parte de, de, de, de o da trompa, uh -huh. os ferreiros da Fonserada que se fixo un fais por uns 12 anos ou así. Sí. E había tamén que foi así, bueno, último fabricante que fixo trompas é o Liberio, que ainda vive, uh -huh. eh, tem uns 84, 85 anos que sí. lle dan un multelo de ouro fai eh, tres anos ou 4. Sí. Eh, pero antes del un tío de él, que se chamaba Otilio Álvarez, este é Oliverio Álvarez, que é de Cainxoullo, uh -huh. yo Otilio de Vilarmián, eh, eu recordo de facerlle un traballiño pa a prensa de como fabricante de trompas. Foi, uh -huh. en realidad, porque Oliverio xa era máis ferreiro, de, de moitas facín, moitas cousas, un homen, un gran oficial, digamos, uh -huh. no? un, un profesional total. Pero o seu tío non facía outras historias siron que as trompas en sí no sí, sí, El xer é unha reportaxe de Milán cargo me uh -huh. faleceu xa sí, sí. de avanzada a edad tamén é queda aquí no monolito este marcada a súa pegada ca a súa má en cemento sí. de, de, como fabricante de trompas tamén mhm mhm poling si ser que que hai trompeiro e despois se pellan algunhas trompas cubiño este de bueno. <risa> que es da Navia, pero esas xa no valen pa tocar. Son, son diferentes. Ese... Bueno, son son diferentes, diferentes. Con esas sí. con esas trompas sales cantando. Sí, correcto, correcto, <risa> correcto. de calquera aceito non nunca cantantes. Sí, sí, <risa> <sí, sí, sí. risa> Yo yo me llero acompañado para que te, para que non vayaar dun un lado pao. Eh, efectivamente, efectivamente porque pérdese un pouco o equilibrio, eh, a falla a brújula ou si sí, sí, sí, que tiño donavia ten ten un asunto de traducción. trompa, <risas> sí, sí, sí, <risas> asunto de trompa. Bueno, Manolo, ma <risas> que que contanos máis cousas, a parte dos, dos que xa mencionabos, seguro que disfrutastes de moitísimo no, no, mais. queríamos contar de que de eh que durou tres días, empezou en Reis 3 o sábado 4 e o domingo 5, uh -huh. que te entela, eh? Sí. Coincidiu tamén un, unha ponte e tal. Bueno, eh, o Enres empezou con un roteiro eh, na Fonsagrada para o que lle guste en facer rutas polo monte. Sí. Pois hai unhas rutas eh, preciosas ao longo de ríos. Estamos a 9.60 de altitude, eh? Pero... Tamén sabemos baixar aí ao ao sí. Navia aquí e o Turrios que por exemplo, digo Navia porque sí. no Vila Racuiña e eh, por sí, aí claro. hai unha ruta preciosa de la sí. que arredar a República, que que marca a senda do Navia bueno, eh, hai un hubo un arro, un, un roteiro en polo Muiñ de Penallo e o castro de castañoso sí. eh, o, o Benres III eh, uh -huh. digamos que no castro de castañoso hai unha sauna castrexa des, descoberta, si, sí, por un fonsagradino sí. ilustre que vive na mariña pero un, un uh -huh. auténtico amante de cultura castrexa descoberta hai menos de dez anos uh -huh. e eh, parece ser que é unha das únicas que hai en Galicia uh -huh. eh, Diste que, que, que foi descoberta por un fonsagradino que vive na mariña Luguesa Efectivamente, efectivamente eh, Que tamén é Non lembrou o nome É pai de outro ilustre músico Pero bueno, isto sí. eh, falámoslo outro día Porque senón, sí. estendémonos demasiado no, no tema, igual non chegamos ao, ao domingo 5 <risa> entonces <risa> <risa> O Belrestres empezou Foi o roteiro ese que a xente viña a cantar a Claro, é que é un lugar eh, paradisíaco sí. eh, De castañeiros De de carvallos, de, bueno, de muiños, etc. Unha natureza extraordinaria sí, sí, sí. Efectivamente. Eh, houve esa, a sonza mañá, houve esa, ese roteiro, e despois, a, por a noite, para recuperar folgos, como dicían a, a comisión da foliada, pois sí. houve unha cea, non? Sí. E despois, o sábado catro, foi se co homenaxe a Florencio dos Vilares, que... Sí. Gostaríame decir unha cousa que que é chocante, non? Hmm. Porque eu estuve en este ano, a principios de ano facendo un roteiro tamén polos lugares onde viviu Florencio e grabando é, con Pancho Álvarez Pancho sí, sí, Álvarez é un músico que que, sí, sí, que trabalha con, con Carlos Núñez conhecemos, sí, conhecemos sí. algúnha que outra entrevista é verdade que el falou sí. precisamente de Florencio porque era sí. un el comezou a tocar o violín eh, y, po, po, por, po, por la querencia po, po, que tiña eh, do, de Florencio, con Florencio sí. correcto, correcto, de feito eu colaborara con el neste xa non sei os anos que hai, pero 21 ou 22 anos que sí, xera este DVD menos, sí. e agora vai facer outro DVD pero casi máis onde viviu Florencio uh -huh. e ainda falei con el Antonte que nos uh -huh. quedou por facer os Vilares precisamente os Vilares pertenece a Valeira, non pertenece a Fonsagrada sí, sí. eh, entón eh, é chocante de que Florencio que, que naceu na Fonsagrada e viviu astos 21 ou 22 anos aquí na Fonsagrada é que se coñece como o cego dos Vilares por sí, non sei, porque sí, é, sí, sí. sí, é o sí, sí, nome que lle puxeron sí. sí, é, é chocante no? porque él, é, a casa de Florencio está en Pin de Bruicedo ali en Parada Vella a dereita na parroquia de Bruicedo que está ali cerquiña a minutos de Parada Vella que está en pé a casa eh, ten unha familiar que reside fora pero bueno está lo usada non fai moitos anos que se lo usou, quero dicir, que, aínda que está medio abandonado todo, sí. non, non vai a caer a corto plazo, non? <risa> e e a cega de Noceda, que non a coñicín, non cheguei a coñecer vive unha sobrinha dela que ten 94 anos Carai, en Barcelona. Bueno. Pois pues Que non sí. temos ningunha foto dela, parece ser que hai unha fotografía dela, pero que que vamos a a Florence sí, Sicilia coñecino a Trateino é, a funxeiro funeral mm -hmm. na Fontanelle, bueno, van, etcétera. Pero a modesta de Noceda mm -hmm. non a cheguei a coñecer, pero si sí, que hai moite xente que é oí ou que tal. Mm -hmm. tamén quixamos contactar tamén coa súa soliña, pero van, bueno, por razos que moitas veces a, a vida é así, a a xente mayor, o retrai esos anos Un, un, parece que como se tira un pouco de vergoña desa de, de época, ¿no? cando mm -hmm. cando é un orgullo, pero van, es outros, Bueno, eso foi non bueno, fue... no, no, non chegamos ainda a ter unha fotografía de modesta, pero Empezou todo chegará, a coleada eh, Comenaxe aí os dous Pero todo chegará, seguro, sí. seguro. seguro que todo chegará Porque ti te eres un, un, sí, un sí, Home sí, conformista e por... seguro que sí, sí. Uh, xa Farás todo posible para poder Ter esa fotografía Ando que... detrás da pista eh, dunha claro. foto Pero no. veremos a ver se si conseguimos sí, sí. Sí. Sí. Seguro Vou sí. bueno, eh, te dicir unha cousa, Manolo eh, sí. Todos os que entrevistamos E eh, todos os que temos Pois eh, <risa> pues, conversa con eles Despois teñen éxito E eh, teñen algún premio E o premio teu vai ser a conseguir a esa foto. A de muller. Xa verás como si. Sí. Bueno, pues a ver, se si, si a topamos xa, xa vos xa vos faremos chegar tamén. Claro xa vos sí. lo contaremos para que no vosso programa saibades que que aquí non é o conseguidor pero que se conseguen moitas cousas. Claro sí. Sobre sí. todo, tendo vontade e ganas de traballar. Pues claro é, sí. eso, eso sobre todo. E tú, de, de bondade con... e ganas de traballar, tés. Continúanos co a co, co Fuliada. A ver, eso foi ben, o... o... De despois houve a apertura da feira de artesanía que se prolongou os dois días onde sí. había artesanía sí, é dicir, eh, pezas de ferreiros eh, fabricantes de, de mirimbaos eh, fabricantes de gaitas onde había mm, tamén eh, xente de Negueira vendendo seus produtos ecológicos ah, sí, ben, que é sí. un tema tamén que un día Ay, se falará deso de que hai unha cooperativa de Negueira moi interesante de rapazas que fan moitas cuestións que, que, bueno, algunhas escancidas, como uh -huh. eh, zumes, pan, sí, sí, eh, doces, bueno. Moi ben. Moi interesante porque, evidentemente, eso está sin adulterar, é ¿eh? todo, claro, todo natural. É eh, na feira de, de artesanía, incluso había venda de, de botelos uh -huh. tamén. Ay, ay. Porque estamos no momento de de facer diferente ao frio con esa medicina, non? Non claro, no se sí, recomendan sí, en sí. Cataluña os doutores, pero aquí é moi interesante. O, sí, xunto, a cachucha, o butelo cocido... Xunto co caldo importantísimo, no. sí, sí, sí, sí. Correcto, sí, sí. correcto. Despois? Despois de, eh, houve por a mañera tamén a presentación do proxecto a Vareira, o que vos acababa de contar, sí. que, que antes non dicen que integrano catro persoas, que... Frisch, que é un austríaco que se vea vivir aquí fai xa moitos anos que é ferreiro sí. unha rapaza que se chama Paz que é ferreira, uh -huh. unha rapaza digo isto porque non hai moi cante de rapazes ferreiras é por curioso, menos nesta sí. zona eu non coñezo máis é curioso, sí é Daniel Dopando e un rapaz que é ferreiro en Taramundi uh -huh. que para os oyentes tamén Taramundi tamén estamos cerca todos aquí sí, eh? sí, no, Taramundi está a dos pasos Sí pasos, tamén. Que tamén paga a pena visitar eh, Tamén E despúis, ás 12 da mañá empe, Empezou o tema do pasabares no? sí. con... O do pasabares eh, Consiste en que Hai un rapaz de, da, da asociación eh, Da organización encargado Con un grupo que van para que todos os bares teñan distintos grupos é que ha ambiente por cada bar tocando e a xente nos bares, pois fora, en moitos casos moita máis xente fora que dentro, aplaudindo e vivindo o momento este de gaiteiros, tamorreiros, acordeoneiros, e todo este faciendo. Moi O sea que disfrutar tense os bares prolongouse. Pois toda mañá mañá, despois pola tarde Porque despois pola tarde tamén hubo Unha proxección de unha película sobre Sergio de Veiga ah. Que era aquel gaiteiro Que tocaba a zurda bueno, ah, eh, anos, sí, Que eu había feito Unha película no 2000 os 10 mellores gaiteiros da Fonsegrada que tiñan daquela máis de 65 anos que lle chamamos gaiteiros de zona sí. e tuve a gran suerte de gravalles a toda esta xente que ahora é un documento Hombre. inédito porque non é difícil eso non é unha cuestión que se faga por dinero, evidentemente para os que ten escuitando igual pensan que algún ben pensado igual dice isto tamo... é todo a costo cero é dicir que he e auto estas grabaciones, como de Florencia tal e, sin o, con cargo meu peto, eh? Sí. Hasta gasoil, eh, como al gusto, con al gusto, tema e regálolle, despois se les sí, fan o que queiran con Como al de nós que dedicámonos á radio precisamente por eso, con con, con cargo ao meu peto. Correcto. Así que isto é es con cargo peto dium, ¿no? Sí, Dixo outro. Sí. Entonces, eh despois da proxección desa película houve un obradoiro de baile impartido por unha moza e tal, o obradoiro de baile eh, indican uns pasos, eh, uns puntos unhas historias, a xente que lle gusta participa e bueno, como dice outro mirando sempre se aprende algo non? e, <risa> pues e contamos un detalle moi curioso porque é moi chocante non? hai un rapaz que chaman Adrián que é un dos organizadores que é un rapaz excepcional como todo. pero un rapaz moi brillante que ademais tamén é gaiteiro e tal Sí. E cando estaba presentando a Florencio Dizía eh, se, se estuver aquí Florencio Estaría vendo esto e diría Dios, cuánta importancia lle dan O que eu fago e tal E dixo lle outro, vendo o no, noe eh". Porque, como se de Florencia era cego é claro. Hago unhas carcajadas e tal Porque, sí, porque Este curioso tema, non? Dixo, véndol, non? Bueno, pues... É difícil, véndol é difícil sí. Sí. Sí. E despois deste de, de obradoiro de baile Pois houve mm, eh, Cantos de taberna eh, eh. Unhos contos de lareira la mm. bueno, O de cantos de taberna na Fonsagrada, na Asociación Cultural de Antaluxa e Sorteiros, sí. pois hai un grupo de xente que, te, que bueno, que en sí pues, tamén fan, fan parecido a, a, a unha foliada, no? porque sí, ve, sí. Eh, van polos bares tamén cantando, eh, con instrumentos diferentes tocando e tal. E uh -huh. eh, eh, por anoite xa houve o megaconcerto, este que falamos antes de Xavier sí, Díaz, sí e as adufeiras de, de, Salitre. Salitre. Salitre. Do feira de sí. Salitre bueno, a verdade é que disfrutaste desde, de, de música eh, en xebre eh, eh, eh, de raíz e ademais de grandes artistas e eh, grandes intérpretes. interpretes que, da... oyo, que, eh, eu vivo perto de, do Concello teño o meu negocio tamén perto do Concello e na plaza do Concello foi onde estuvo a carpa, porque claro, un ano coincidió un tempo excepcional, aquí houbo un mes e medio de sol, pero ora empezou o inverno, como é normal, e eh, bueno, gracias a carpa, e eh, gracias a que tampoco estuvo tan, si fora como onte, non estuvo tan val o tempo, porque onte pola mañá empezou a nevar, e formou-se unha nevada, e hoxe non hai neve ninguna. Bueno. Pero é es isto que, que a caño contén, hai que vivirlo aquí para verlo, e eh? iso sí. quer dicir que, Foi unha nube que pasou coa moita carga e agora xa está chovendo, pero non é neve. Pois pues, dicía que que vivo perto da carpa e eu escoitía desde a miña casa toda a noite música porque a as da mañá houbo un concerto de arrancadeira que pues, pues, bueno, moi ben, moi ben. Pois estás, estás nosta motivada. ¿eh? Estás nos poñendo os dentes, o, os... os dentes longos. Sí, porque eso quer dicirse que o ano que vem vai a ser outro grande fitazo. Eh, sí, eu pues... creo que si, sí, eh. Pois, eu eu, eu a, creo que sí, porque... A ver, ver se si pro ano que ven podemos estar alguén aí, hmm. e desde aí falar hacia aquí. Eso, eh, radialo. Pois eu, eu creo que, que si vos comprometeres, como vosotros o deseante cumplida, que o a facer? O, eh, o gaia que esta si, podremia... Se si temos de todo se logrará, eh? Si, sí, si, sí. si desaparece esta podremia, digo, xeu, que ao mellor somos capaces de, de, de chegarnos aí. Oi, xe... Eu, eu creo que non vai desaparecer, pero si está máis controlada, si está a xente máis vacunada, si hai, porque ao fin de contas eu creo que hai que ter os pés na terra, de que sí. vai seguir havendo contaxios e tal, pero bueno, eso é unha cousa e outra cousa, os fallecementos son na súlti da xente claro con sí. sequelas sí. e tal, é outra cousa. Claro sí. Entonces, ainda que teñamos pandemia, teremos que seguir vivindo, sí. tomaremos as medidas pertinentes e algo dará que facer, porque é que como dicía outro Eh, si son a máis guapa, non me vale ningun eh, morro sin casar, pois pues, queréndome casar pues, non vexo eu que... É, <risa> exactamente <risa> <risa> <No. risa> Bueno, bueno pois pues, bueno, pues, domingo 5 sí. houve un eh, unha obra de euro sobre Florencio exclusivamente, eh, pola mañá despois houve o, o que chaman os rapazes que me encanta a palabra, un bermú polavileiro <risa> queso, esa é unha palabra que creo que é de burón nada máis, porque a verdade é que que neste caso vir os vellos gaiteiros, pero por unha, claro, é que son xente de máis de 80 e eh, pico de anos. Claro. Né? Entonces un enfermo, despois outro xa, xa bueno, vem, a ver si se pode eh, contar con eles, porque hai que contar que claro, é inverno, fai frío, mm. un pequeno catarrío, bueno, estas sí. cousas, pero en principio todo ben, eh están ben de salud en principio, no? Pois moi ben, pues bem, Manolo A presentación dun libro, o toca pechado, pola tarde eh? Eh, Volveu outra vez arrancadeira a poñerlle marcha a, a, a noite sí. E, e arrematou-se butelada popular, como non podía ser de outra maneira Pois pues, pues, moi ben pues, E ademais, muy... a butelada popular, hai que dicilo por si alguén pensa que Estos soplas, eh, eh? se si non tomate alcol non che dá, eh ah. Quero dicir Sí, sí, sí, sí. Porque algún dice Que eu para que me entreven o, o butelo e, que e os seus condimentos Tenho que lle botar algo de viño claro, bueno, Se si botas en dosis moderadas pouco pasa nada eh? sí. No. Sí. É conveniente Hasta sí, sí. para o caldo mesmo é, é conveniente regalo un po' un chisquinho Si, sí, sí, claro. sí, é que se si non regas Home, eu, eu penso que eu, eu non vi nunca que florecerá ningunha planta sin rego, non? Sí, sí, sí. Algo habrá que votar, <risas> digo. Eh. agradecemos-te agradecí moitísimo. este rato que pasaste conosco que eh. nos enseñaste moito, eh. Eh, si queremos de conversa. Moitas grazas bueno, por a tua participación. Tú xa sabes que eu, cando vou por aí, que vou a visitarte, sempre votamos a nosa, homie, charra, homie. A nosa charrada. Home, <risas> home... A outro momento. Esta é a terra de de, de acolhida para pa pa toda a xente de, de corazón grande, como vos. Graciñas, Graciñas, por, por, por o adjetivo. A ti, muy... E como no, un saúdo a toda esa xente. De verdade que te agradecemos moitísimo. Bueno, por gracias. Aquí estamos pouco precisenes. Venga. Hasta logo. Chao.